І то неабиякий. Краще скажи правду, чи на морі тебе піймали, чи в степу. Тарас дуже збентежився і засоромився, що його на брехні піймали. Він думав, що Чабанові легше буде неволя, ніж козакові. Ти вгадав, пане Отамане, я козак, але не в поході мене татари піймали, а зрадою. Мене це дуже дивує, бо тобі бачу, що ти відважний лицар, гадав себе таким татарським голодранцям у полону я отаман війська з села Тарасівки. Частенько ми відбивали наше село від татарських набігів, і тому були обережні. Я вибрався в степу розвідку, і мене татарські розбишаки з Нинацька на Аркану піймали. «Мені тебе шкода», – сказав Турок. «Пане отамане, коли мене тобі шкода, то накажи зняти з мене кайдани. Ти бачу лицар, знаєш, як важко людині звиклі доволі в кайданах ходити. Я ж не втечу. Цього я зробити не можу». «У нас такий звичай, що невільникові без кайданів не можна». «Так доведеться мені в кайданах зігніти там, під помостом», сказав сумно Тарас. «Чого зігнити? Хіба ти знаєш, який на галері порядок?» «Надивився, як сюди мене везли, доволі, яке життя галерних веслярів-невільників». «У мене буде трохи не так». Він пішов далі. Після огляду отаман наказав відвести всіх під поміст, тут поздіймали з них ланцюги, але прикували іншими до веслярської лави. Зараз прийшли наставники і показали, як веслувати. Тарас сидів за плечима Петра, обидва могли між собою перекинутися словом одним-другим. Веслування відбувалося так. В одну хвилину підносили всі весла на воду. Потім кожний перегинався вперед, запускав весло в воду і притягав з усієї сили до себе. У тому місці стояли підпори по мосту. Між ними лавами, на яких сиділи веслярі, був прохід для дозорців. Вони походжали мовчки з дротяними нагайками і зорили за тим, щоб хто не відстав. Такому зараз доставалося по плечах, аж кров виступала. Це все бачив Тарас і берігся, щоб йому таке не дісталося. Галери виїхали в море. Тарас помітив, що частина приведених навільників залишилась на помості. «Видно, тут не такий порядок» шепнув до Петра, як там ми бачили. Може, тут буде нам легше? І повітря не було тут таке задушливе, як там. Помітна була харність. Веслували так три години. Тоді на помості постукали в дошку, і дозорці дали знак, щоб веслярі рух весел припинили. Дозорці відімкнули колодки і вивели невільників на поміст. На їх місце завели інших. Та Тарас немало здивувався, як побачив, що ті їх товариші прийшли по й і в чисту білизну. У нього аж душа зраділа. Відколи його татари піймали, він не мав нагоди обмити обличчя. Одежа на ньому порвалася, сорочку аж підносили в още. Їх завели назад корабля і сказали пороздягатися. Над ними стояли яничари з рушницями, аж страшно було глянути. Показали їм залізну клітку, пришпилену до судна. Казали туди влазити, скупатися та вимитися. «Боже, яка розкіш, коли людина відчуває на покусаному до крові знеможеному тілі свіжу купіль!» Тарас бачив, як принесли чисту білизну і одежу, а їх лехміття забрали і кинули в море. Він собі пригадав, що в жупані мав заховані червінці, які дістав на чорну годину від Мустафи, і вони пішли з жупаном на дно моря. «Тарас сказав це зараз Петрові. Чорт бери гроші, що за них купиш?» Це пусте, та гірше те, що не буде нам звідсиля виходу. Не тратьмо надії, ти не дивуйся, що я так мало говорю з тобою. Я багато думаю, моя голова більше працює, ніж мої руки. Догадуюся, що ти задумаєш, та либо нічого з цього не вийде. Дивись, скільки тут я начарю. Коли переодяглися, до них наблизився отаман судна. А що, бачиш, що в мене на галері не так, як на інших? Зате в мене веслярі два рази так грибуть, як там. Добрий господар дає волам добре їсти, щоб краще робили. У мене невільники не вмирають з утоми. Зате я пливу вдень і вночі, і не спочиваю. А люди таки спочинуть. За шість годин підете ви на зміну. Тепер можете спочивати. Такий порядок давав Тарасові надію на визволення. Вони ходили тепер без кайданів, але за ними зорили яничари з налаштованими рушницями. Здається, що в одну мить викололи б їх та вистріляли до ноги. Невільники полягали на поміст і таки зараз позасипляли. Їх побудили дозорці і повели під поміст на зміну. При вході стояв отаман, узявшись під боки, і підсміхався. Невільники почували себе добре, гребли завзято. Виявилося опісля, що й харч давали кращий, його можна було без угиди їсти. «Ми тут нічого не зробимо», – шептав Тарасові Петро. «Цей отаман добре знає людську душу, знає, з чим до неї підійти, нікому не схочеться міняти того, що має на гірше. А я волів би, щоб нас били й мучили, та я не втрачаю надії, що обміркую спосіб, але ще не прийшла пора». На ніч замикали змінених невільників у окрему кімнату на судні за решіткою і ставили біля неї вартових яничарів. Це судно пливло попід південний берег Чорного моря і заїжджало до турецьких портових міст. Так заїхали до Синопу. Тут захотілося паші переглянути судно.